פרק י"ב: ויאמר שמואל אל קול ישראל, הנה שמעתי בקולכם לכל אשר אמרתם לי, ואמליך עליכם מלך, ועתה, הנה המלך מתהלך לפניכם, ואני זקנתי, וסבתי, ובניי הנם אתיכם, ואני התהלכתי לפניכם. מנעורי עד היום הזה הנני ענובי נגד אדוני ונגד משיחו את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי ואת מי עשקתי את מי רצותי ומיד מי לקחתי חופר ואעלים עיני בו ואשיב לכם ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו ולא לקחתם מיד איש מאומה. ויאמר עליהם, עד אדוני בכם, ועד משיחו, היום הזה. כי לא מצאתם בידי מאומה, ויאמר, עד. ויאמר שמואל אל העם, אדוני אשר עשה את משה ואת אהרון, ואשר העלה את אבותיכם מארץ מצרים, ועדתה. התייצבו וישפטה איתכם לפני אדוני את כל צדקות אדוני אשר עשה איתכם ואת אבותיכם. כאשר בא יעקב מצרים, ויזעקו אבותיכם אל אדוני, וישלח אדוני את משה ואת אהרון, ויוציאו את אבותיכם ממצרים, ויושבום במקום הזה. וישכחו את אדוני אלוהיהם, וימכור אותם ביד סיסרא, שר צבעה חצור, וביד פלשתים, וביד מלך מואב, ויילחמו בם. ויזעקו אל אדוני, ויאמרו, חטאנו, כי עזבנו את אדוני, ונעבוד את הבעלים ואת העשטרות, ועתה הצילנו מיד אויבינו ונעבדקה. וישלח אדוני את ירובעל ואת בדן, ואת יפתח ואת שמואל, וייצל אתכם מיד אויביכם מסביב, ותשבו בתחת. ותראו כי נחש מלך בני עמון בא עליכם, ותאמרו לי: לא, כי מלך ימלוך עלינו. ואדוני אלוהיכם מלככם, ועתה הנה המלך אשר בחרתם, אשר שאלתם, והנה נתן אדוני עליכם מלך. אם תראו את אדוני ועבדתם אותו ושמעתם בקולו, ולא תמרו את פי אדוני, ויהייתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם אחר אדוני אלוהיכם. ואם לא תשמעו בקול אדוני, ומריתם את פי אדוני, והייתה יד אדוני בכם ובאבותיכם. גם עתה התייצבו וראו את הדבר הגדול הזה, אשר אדוני עושה לעיניכם. הלא <הלוק> קציר חיתים היום, אקרא אל אדוני, וייתן קולות ומטר, ודעו וראו. כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני אדוני, לשאול לכם מלך. ויקרא שמואל אל אדוני, וייתן אדוני קולות ומטר ביום ההוא. ויירא כל העם מאוד את אדוני ואת שמואל. ויומרו כל העם אל שמואל, התפלל בעד עבדיך אל אדוני אלוהיך, ואל נמות, כי אספנו על כל חטאותינו רעה, לשאול לנו מלך. ויאמר שמואל אל העם, אל תיראו, אתם עשיתם את כל הרעה הזאת, אך אל תסורו מאחרי אדוני, ועבדתם את אדוני בכל לבבכם. ולא תסורו, כי אחרי התוהו אשר לא יועילו, ולא יצילו, כי תוהו המה. כי לא יטוש אדוני את עמו בעבור שמו הגדול. כי הואיל אדוני לעשות אתכם לו לא לעם. גם אנוכי חלילה לי מחתול אדוני, מחדול להתפלל בעדכם, והוריתי אתכם בדרך הטובה והישרה. אך יראו את אדוני ועבדתם אותו באמת בכל לבבכם, כי ראו את אשר הגדיל עמכם. ואם הרי יעתרעו, גם אתם, גם מלככם, תספו.